Fredagskrallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits Ja, <skratt> ah, God morgon på er Den 17 oktober Fredag Och det är faktiskt plusgrader ute Hörrni, har ni någon gång varit i klippan? Har ni varit där? Åkt därifrån? Det gjorde den här snubben I'm I'm on ha! Hahaha, kompisarie Roy klippan på. Hörni, välkomna till Fredagsbralland morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97.8 Zoom en bygg med mig, Janne Holmbom. Vi börjar med någonting som vi brukar kalla för tankamorgonen eller morgontankar. Var du tyst? Spanjorskan sa det samtidigt som han satte sig bredvid mig i gräset i slänten ner mot ån. Vattennivån hade sänkt stegvis de senaste dygnen och varje steg syntes tydligt på den motsatta åkanten. Olika nyanser av brun lerjord bildade rader ner mot vattenspegeln. Ja, jag kände hennes värme där hon satt tätt in till mig. Dagarna så här års har varit mer än lovligt varma och ljusa men nu fram på kvällen när solen hastigt försvann ner bakom trätopparna kom kylan tillbaka lika fort. Ljuset försvinner fort, sa jag tyst. Lite som en påminnelse om att ljus ljusa och varma, det har vi bara till låns. Ja, vi, vi har det mesta till låns, svarade Spanjorskan. Ibland är det dock lätt att glömma bort det. Ja, jag har svårt för mörker, sa jag. Ändå så mycket mörker, eller delar av mörker. Är det mörkret som gör det tyst? Spanjorskan ställde frågan samtidigt som hon rättade till sig där hon satt. Ja, mörket tystar mig ibland, sa jag och suckade. Mörket och sorgen. Mörket där många gånger den oförklarliga onskan bor och den sorg som gror i samma mörker. Men också sorgen att allt tar slut en dag och att den dagen alltid kommer alldeles för tidigt. Tar slut, upprepade spanjorskan frågorna. Ja, sa jag. Haha. jag. Jag tror du tänker fel, sa spanjorskan mjukt. – Hur då? undrade jag. – Ja, egentligen är det väl så att ingenting tar slut, sa hon. – Att allt fortsätter. Byter skepnad, men fortsätter. Jag tittade på henne och spanjorskan såg nog i min blick att jag inte alls förstod vad hon menade. För hon fortsatte... – Alltså, vi går en stund här på jorden. Tillsammans. och flock och våra vänner. Under vår vandring utökas ibland vår flock och nya vänner kommer till. Ibland lämnar några av vår flock och några av våra vänner försvinner. Men vår flock fortsätter sin vandring, inte för att den måste, utan för det är vad en flock gör. Men, men sorgen då, försökte jag. Ja, den ska finnas där som spanjorskan. För sorgen är det första steget mot saknad. Och saknaden av en flockmedlem eller en vän är vårt sätt att se till att de fortsätter vara med på vår vandring. När tar vår vandring slut då, sa jag. Aldrig. Det är det som är det vackraste hos spanjorskan Den tar aldrig slut, den bara fortsätter. Precis som vattnet här i ån. Det finns ingen första eller sista vattendroppe. Bara vatten som rinner, vandrar. Mm. Men mörkret tysta mig, sa jag och tittade ner i mina händer. Vi satt alldeles stilla en stund tyst mm. And when he's stealing clothes from Marks and sparks And Freddy's got sparks from ripping up the stars From his face, funky little road race The television man is crazy Sandwich, juvenile, delinquent red Med Jan God morgon! Önskar Hits FM. Ja, då är ni tillbaka och lyssnar på Fredagsförallandet. Det där var ju bara för mycket, va? Den där hör man alldeles för sällan i, i eh, radion. Men här på Hits FM 97,8. Som en brygg där fick man höra den tidigt på morgonen också. En fredag morgon. Ni ska veta, jag har tre gäster i studion nu. Och de är trötta. De är, det här är helt fel tid för dem. Men, men de har ändå liksom kämpat sig upp ifrån repetition, teknisk repetition igår. Och så är de här nu för att berätta om vad som ska hända i helgen. Jag har nämligen tre medlemmar av Tranos revyn här i studion på morgonen God morgon, grabbar God morgon. Ja. Ja, härligt, härligt Ja, vad kul, ja, så jäkla trötta är ni ju inte Ni är ju lite, ni är ju lite sådär Morgonmysiga kan man säga ja. Jag tänkte att jag skulle presentera er Jag, jag, jag, jag börjar med Joakim Hej Joakim Alstrand, välkommen hit Tack så mycket ja, hur, hur står det till? Jo, men det står ju till riktigt bra tycker jag faktiskt Efter ja. omständigheter Ja, det är så Ja, ja lite så är det ja. Det är ju en intensiv vecka här nu ja. innan lördagen och så Men det, det är spännande Och det är roligt och det Kul att se allting växa och, och bli en föreställning som säkert kommer hålla. Ja, men vad kul. Och du, du Joakim, du har tagit med dig två av musikerna här, säger jag också. Såhär. Ja. Här sitter, här sitter Rika Lövgren, till exempel. som, som Rika, Välkommen, Rika förresten. Ja, tack så mycket. Är, är du lika fylld med tillförsikt som Joakim, eller? Ja, då. Alltså, vi har övat rätt mycket. Och den här veckan är ju... ja. För att finslipa ja. det blir säkert bra. Ja. Och, och är du chef, eller hur var det nu? Nej, du spelar bas. Så var det. <laughs> <laughs> <Just> det <ja. laughs> Välkommen till Göteborg! <laughs> Okej, okay, ja. ja och, och så har vi mitt emellan här, och vi har bara två mycket så vi hoppar lite emellan sådär också. Och då har vi eh, Mattias var det så? Ja, tjena, tjena. Tjena, man. hej Mattias. Uh, och du är också med i föreställningen som uh, musiker. Ja, uh, Får komma spiller. mycket närmare, du hörs jag knappt. Jag spelar gitarr. Ja, ah, främt. Mm. Klassisk sådär, spansk med ena foten på en pall eller, eller elgur? Ja, allt på en gång. Allt på en gång, ja. ja. Nej, ja. Det är här som gäller. Det är här som gäller, ja. Jaha, och imorgon. Imorgon är det premiär då, är, är det så Joakim där? Ja, det stämmer det. Är. Klockan 15.00 drar vi igång, då smäller det. Ja, då smäller det också. Ja, det kommer de det så. säkert göra. Ja, härligt. Ja. Och vad, vad, vad, vad, nu ska, så mycket bättre mm. än sist. Eller något sånt där. Ja. ja. Det, det heter... Ska vi, ska vi konstatera, vad, vad är det för något? Det är en revy är det? Vad, vad är det, det, mer? det är en revy och sen namnet kommer från att vi från början hade... En tanke om att om, om utgå från programmet så mycket bättre. Ja, ja det här? Ja. Eh, ja, och göra någon slags rörelse och det. Men eh, ja, vi kände väl också efter ett tag att nej, men vi, vi, vi fastnade i det för mycket och kom ja. liksom inte vidare med det här konceptet. Så då släppte vi, men vi tyckte ändå att eh, det, namnet så mycket bättre var väl bra. Och sen la vi då till en sist för att eh, vi hade en förutsättning av att det skulle bli ändå lite bättre än den senaste revingen ja. vi hade ja. då på Royal. Eh, för två år sedan. Aha, okay. ja. men, men du, om vi då konstaterar, ni är ju, ni är ju en, en, en, en, tre stycken av, hur många är ni i revygänget totalt? Ja, det ja, alltså. vi, ja, vi är ju faktiskt tretton stycken det är, det, är, det är lite så sådär spoken. Alltså. Ja, ja. Vi letar en Jesus Vi letar en Judas Ja det, ja, det är lite så ja, ja. Ja, Men det är många som tvivlar Ja väldigt många som tvivlar ja, Vi har 13 stycken Ja då, då kan vi nästan inte räkna upp dem Allihopa eller ska vi göra det Klarar du det ska vi, göra... för, för, för, för, vi måste ha något sådant demokratiskt Ja det känns Tar du det. dem i, i bokstavsord? Nej det, det är det för tidigt ja. för Rikard och Mattias ni får hjälpa till här nu också Ska vi se det nu, jag räknar Ni kan ju ta bandmedlemmarna då Ja Ja, just det Det är ju då alltså Jag, Rikard Lögren, Mattias Kalén mm. Vi har Otto Järn på trummor Och Katrin Som jag tyvärr har tappat Efternamnet på just nu Ja, hon är så ny och färsk gäng ah, så ja. vi, är, vi känner ju knappt henne, ah. ska jag säga. artist known as Catrine. <laughs> ja, precis. Ah, det ja, är ja. lite så. Ah. Och sen har vi då Martin Holmström, ah. Anna-Lena Albinsson, Anders Gustavsson, Felicia... Som jag också nu tappar ja, här ja, efternamnet ja, ja, ja, ja. på Felicia från Arneby. Hon ja, vet vem hon är. Ja. <laughs> och sen är det jag då, Joakim mm. Ahlstrand. Ja, det kommer du ihåg, ja. Ja, faktiskt. <laughs> Thomas Gran. Ja, det såg jag. Är med ja, ja. också. Den gamle kibodisten ja. som gör, gör många roller i det här ja, det hör, året ja. istället för ja. att sitta och spela. Säger jag. ja. Det känns som att jag har fått med nästan alla nu. Ja, eller? om du nu inte har eh, blivit uppräknad och känner att du ingår i Trondagsrevyen då ringer du 197 88, så kommer du rakt in i ja. studion. Och hon som kommer ringa in till radion är Margareta Johansson. Ja. Vår lilla spindel i nätet på den här grejen. Ja, oj, oj, precis. Oj, oj, oj. Där hur du. kunde jag glömma nu? Ja. Jag. Joakim bjuder på lunch idag, Magan. Ja. Är Sorry ja. <laughs> Jag tror han får bjuda okay. Jenny på lunch också det kanske alltså, för, Har vi en till nu här? Ja. Jag räknade inte så att vi Nej, Ja men, men, ja, men <laughs> vad kul Men ni, ni är ett ganska stort gäng Hur... Ja vi är väl ett lagom gäng För na, den här scenen <laughs> när, började, när började arbetet med årets revy då? <clears throat> Ja, alltså egentligen så började det ju ganska kort efter förra för två år sedan då ja. att vi åkte på en liten resa ner till Falkenberg där 2013 måste det ju varit i så fall och eh, började spåna och liksom hörde oss före, vilka är intresserade att fortsätta och ja. så där men sen blev det ett mellanår att vi inte vi fick ta ett uppehåll för, år för det var lite ja. omständigt sådär och men så att men från den ett och ett halvt År, ja, ja. Ha, har ju vi ändå liksom varit igång och haft kontakten och sådär. Och sen själva jobbet med här och vilka nummer. Det har vi ju hållit på med det sista halvåret ja. då. Okay. Ungefär. Och det är en mix, jag förstått, av både liksom material och eget skrivet. Och, ja, precis. Ja. Det sista blev ju förskrivet förra veckan faktiskt. Ja, ja, för så det är väldigt färskt. Till god tid. Ja, har ja. ja vad spännande. Mm. Du och Rickard Har du varit med hela resan också, eller? Uh, nej, utan jag kommer nog in i uh, våras i typ maj någon gång. Okej. Okay. Därför att de behövde musiker helt enkelt. Ja, de, be de behövde musiker helt uh, enkelt, uh. ja. Och, då, då, och, och det är ingen ståbas där heller utan det är elbas. Det är elbas Vad är det för typ av genrer på musiken då? Är det liksom är det skiftande eller? Jag, jag skulle säga att vi täcker väl det mesta från 60-tals pop via 70-tals disco, 80-tals hårdrock. 90-tals-pop och ja, modern slager. Herre, så, så det, det är ju liksom hela kittet så att säga. Ja. Vad häftigt. Och, och, och vi svarar så, Joakim, det är en det finns in, Den här röda tråden som var tänkt, den, den vi, blev vi... en liten snörstump. Ja, vi tappade den. <laughs> ja, okay. ja. Ja. Nej, så att det är en klassisk nummerrevy. Ja. Och det tycker jag känns väldigt kul just också här med att jobba med så mycket olika typer av figurer. Alltså. Ja. Det, det, jag gick och tänkte på lite varför det är så kul att hålla på med det vi och ja. och tänkte på. Ja. Jag, jag håller ju på med lite annan ja, teater, seriöst Seriös jag ibland också. Och, och det, är... du grejer, det här är oseriöst då med andra ordet, är, ja, Absolut ja. inte. <laughs> ja. ja, men varför? Det ja, men men är mycket jag får äta upp här. Jag vet inte om jag kommer våga gå till <laughs> genrepet ikväll. Nej, men alltså det... Men, det, men, ja, men, jo, men, jo, det är absolut intressant är hur du pratar jo, om det just, Jo, men för, för när man jobbar med en PS så är det ju en roll och den figuren händer mycket med och den kan vara inte oklar men alltså det, ja, det, det, det finns en liten sån del i det hela men i en revy där ska ju figuren vara klar fast på en gång att ja. den kommer in på scenen och, och liksom fin, får inte finnas några misstänksamheter om vem den här figuren ja. är och det tycker jag är himla roligt att, att skapa de här figurerna i ögonblicket liksom och, och att de är fasta från början Aha. och det, det, ja, det, det är skitkul och sen är det, ju, det är ju kul att vara kul Ja eller hur, och det är ja. svårt att vara kul. Fantastiskt svårt det är timing och allting sånt, vet, och det, det är en riktig konst men ja, jag tycker nog att vi har en god kemi i gruppen också Aha. Det är ju några som inte gjort så mycket men alltså öppenheten och allt det i, i gruppen gör ju att alla liksom känner sig ganska trygga tror jag och liksom vågar släppa loss och så här så att ja, det, det känns bra. Men totalt är det två föreställningar? <gör> tre föreställningar, är det, är tre föreställningar ja. inte åt det två på, på, på lördagen. lördagen och en på söndag ja, det, mm. det är ju väldigt lite egentligen med tanke på, på arbetsinsatsen eller hur? Ja, vi hade ju från början tänkt uh, köra en hel till uh, sen är det några av oss <laughs> som ju också gör lite annat här ja. och, och sådär och en trummi som skulle åka iväg ja. och, och en Joakim som skulle whatever så, så att det, vad heter det, det ja, det blev den här helgen men så att, desto mer läge att komma och titta är det ju då alltså för att inte missa den här stora helgen. Ja, jag Eller menar hur? det. Jag menar det. Kom, kom Tranåsbor. Ja, hörni, vi ska prata mer med, med Rickard och Mattias och Joakim från Tranos vi vi måste ju ta reda, vi måste få höra om vi kan få lite, lite information om vad vi egentligen kommer råka ut för men vi går emellan med lite KSMB och sen ska vi ta reda på vad som händer i den stora världen utanför den här studion också. Jag är jag står inte avvis. Jag är skrämda. Jag vill skiva polis. Inga AOPS. Här kan de tala mot alla. Måste vara fel på mig. Det är allt jag ser, så jag faller i mörkret för att hitta någon med. När jag hör att kring så hör jag släppna bjuren på platsen, för jag ser igen till, bredblått och guldfalken gennem jag kan, jag kan, ser om ser om jag kan, ser om jag kan, ser Nu fyller hon Tryk en testbring som vi Eller stupela gubbar Som en feta som skri Tänk sig och polis Och visar kör Och andra körs bort Sverige är kris Och vissa får tala Och andra ska Jag tar söv goda kvällar deras dag. Jag kan se hur deras Fredas <skratt> <Yes. skratt> det där var KSM, vilken höjdare, vilken höjdare. Eh, ni lyssnar på Fredas för alla radio talkshow här på Hitsa 597,8. Zomenbygd med mig Janne Holmbom. Och vi anropar den stora världen. God morgon, god morgon, Anders Jakobsson, är du där? God morgon, god morgon. Hej, hej, hej. Eh, nu ska jag göra så här så att jag har dig i lurarna här och ska klicka bort dig. Så, nu har jag dig, går bra. Hej, god morgon, Anders Jakobsson. Eh, Fredagsfrannans utrikeskorrespondent i den stora, vida världen. Med just nu placerad i Mjölby. Eh, Degdala, Hakstan... Porten till verkligheten. Händer det något där uppe? Ja. Nej, nu är det ganska lugnt va? Ja, det är det va? Golfbanorna håller på att stänga igen så här. och Ja, men eh, det blir väl i alla fall en, en sväng ner till eh, de centrala delarna för att inhandla lite eh, inför morgondagens följsdagsfest. Ja, ja. redaktörerna har ju fyllt år. Allt för många år Jaha, en att få gratinera som du säger i köksbranschen tack. tack, tack. Ja. ja, Men hörru du, vad, har du någonting på hjärtat? Har du gjort några, några funderingar här? Då? Ja, eh, om inte jag är fel under detta så har du eh, bytt bil va? Ja, ja, ja gud ja, ja. ja eh, Upptäckte du någon eh, hallhängare då när du var ute på din inköpsrunda? En halvhängare, berätta. En halvhängare. Nej. Det är, ja... Jag vet inte vad det är, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, det är en... En medelålders man. Mm -hmm. Svensk. Mm -hmm. Ja, en som där som om som brukar skälla på. Mm. -hmm. Och, och han... En äh... som tankar grön diesel och målar med giftiga färger på båten. Ja. Eller, nej, nej, nej, nej, eller hur var det nu? Ja, ja, så var det Och lite till. Ja. Men lördags förmiddag är, är hallhängaren en stund på jorden. då. Säger du? Han dyker upp i, i de här hallarna och han pratar väldigt initierat med försäljaren om hästkrafter och årsmodeller. Cardanupphängning ja. och topplokspackningar. Ja. Gärna struktna sådana. Ja. Och han är väl påläst inför varje ny årsmodell som... Märket släpper då. Ja, ofta är det Volvo, vi säger Volvo. Ja, jag säger du Volvo. Och för är väl lite lagom entusiastisk sådär. Gäspar lite trött och blir allt fordigare och slutar bjuda på att automatkaffe med som finns i cellofonförpackning. Och allhängaren är ju inte direkt sådär socialt kompetent. Han är väldigt engagerad i bilar så han drar sig inte för att lägga sig i samtalet om en seriös kund vågar sin in. Och själv byter han bil var tionde år. En bra lördag kan han hinna med tre besök och får kaffe i två. Det är ett bra Ja. <loss> Men eh, du har aldrig stött på titeln. Det kanske var en sån i din ungdom. Ja, ah, jag vet. Alltså jag, jag måste ärligt ärligen säga. Man får ju säga det som gräv. Men jag, jag är ju enormt okunnig om bilar. Och, och, och, och, och ännu värre, fullständigt ointresserad. Det är det som är så läskigt. Ja, ah, ah, då, då, då har du inga förutsättningar för att bli en halvhängare. Men hans motpart är en... en, en... Knepig typ också, vet du. Ja finns det en... Vad, vad kallas ja. han då? Ja, försäljare. Ja, försäljare. Ja, de, har, de känner jag till, ser ja. ja, de har rutebräser med sprund. <laughs> Klipsen är oklandligt knuten. <laughs> Men hans största bekymmer är ju att kundens största allmänhet har orealistiska förväntningar på inbytespriset då ja, det, ja, men så, en sån... han ställer sig så här lite och sparka lite lätt på däcken och frågar sig vad har du tänkt dig för den här tecken då ja. och det här där bak i strundet det, det vippar för varje spark. han är ganska avslappad och, och, och vad ska vi säga måttligt entusiastisk ja. i det här läget också om den här affären underlättas så sparkar han något tecken, det vet jag inte. Men mm. eh, han får åtminstone en <laughs> Ja, ja, så, ja så, så kan det vara så att redaktören går i bilbytardankar då? <laughs> ja, det gör jag alltid. Ja, ja, ja, ja. Måste... Det gör jag alltid, men från boken säger för det mesta ifrån. Jag, jag har ju... Jag, jag, jag kör ju bil. Jag kör ju bil rätt mycket. Och, och, ja, jag har förstått det. Och jag, har ju, jag prenumererar ju på närkontakt med, med polismakten eller vad det heter. Ja, ja. Så, det senast ja. senast igår blev jag invinkad. Ja, och vad kostar det då? Nej, det ska du veta. att Jag hade till och med farthållaren satt och... och så jag tänkte, aha, nu har jag missat någonting. Är det något vägarbete här nu så det är nedsatt ytterligare då va? Ja. För jag var tänkte, jag kör över, för han menar nog inte mig. Men han menar ju mig väldigt tydligt eftersom han stod kvar. Så jag var ju tvungen att köra in då. Ja. Och, och, och, och, och så klev man fram en artig äldre grå, gråhår, poliskonstapel eller ar, ar, mir, amiral tror jag. Kanske. Nej, jag vet inte vad de heter. <laughs> ja, så, äh, jag är ju vapenvägare så jag kan inte alla de där. <laughs> men, och äh, epoletter hade han. Nej, det hade han inte heller. Men. Och, och, och så sa, han, så sa han då så här att... Eh, ja, du, har du körkort, sa han. Jag tänkte att ja, det kanske bara är en sån här test. Ja. Det vad är knäster? knasta. du ser också? Ja, det är nånting ja, som... Ja, vi gillade läget. Lite knäster, det, det är live det här. Ja. Ja, då... då... Då sa han, då sa han helt enkelt så här att äh, ja jag fick han visade körkortet och jag sa jag har nytt körkort och så tänkte jag gud så dumt jag sa att jag har nytt körkort men jag har alltså jag har bytt ut förra för det, så att det var ju nytt på det sättet. Och så tittar han på körkortet och så tittar på bilden och sa ja det var inte speciellt likt så. <laughs> Tack sa jag. <laughs> ja, så så det, så började det. Ja. Och, och sen så sen sa han så här du äh, det är inte det är inte din bil det här va sa han. Nej, så det, det, och det tänkte jag säga, gjorde det är det. Men, det. men det är faktiskt min hustru som... Ja, vi har bytt bilen alltså hon. Så, det är, min, så det, var, det är min hustru som har köpt den här bilen. Ja, det här, ja. Du kanske funderar på varför jag har stoppat dig, sa han så här. Ja, ja. Ja, ja du är lite ovan med bilen va? Ja, tänkte fanar Fan, har jag kört över någon utan att säga att det något sånt där, jag, men så här, ja du vet, det börjar ju bli lite, lite mörkt så här på dagarna. Så att det är ju bra om du har lyset på, sa han lys så har jag inte lyset på så jag. och då visade så att den hade den stod ju på noll så där och tänkte, det kan jag inte visa när jag såg det att den stod verkligen på för då förbätter det inte så ja men du får ja, mena kan du inte titta en gång till så jag. och så gick han fram och då flyttar jag över den på auto för då tänkte jag att du lyser men då lyser den inte på auto så då kommer att tillbaka, nej den lyser Nej men titta jag har just den den står ju på auto ja det gör den sa jag, så här. ja men jag vrider upp så här nu då så här, du vet det är massor av regler så här, ja. upp då, va? Ja. Och, och då lyser du och så, titta nu när jag stänger av då lyser du fortfarande då? ja, ja sa, det lyser fortfarande så. Ja, men, ja, men vad ska du göra åt det här då jag Ja sa, jag är ju polis och jag vet sa, men men jag kan ingenting om bilar. <laughs> Tror, tror du att det börjar brinna? Nej, nej, nej, lugna nu, så så, så, så, så, så så. Ja, men vad ska jag? Har du importerat bilen, Frågar han mig. Nej, sa jag, har inte importerat, men det är ju en japansk bil, så någon har ju importerat den. Så så jag, ja, du får höra av det. Så, så vi, vi, vi, vi försonades på slut och vi kom överens om att jag skulle gå till attack mot den här bilhallen nu, där jag köpte och frågade hur i Helgolandsbukten kan det vara på det här viset nu då, va? Så, så, så... Ja, det, det, det, det, det var min senaste bilerfarenhet. Du ja. har ju, ju, jag är ju ja, ja, jag du, är du lite rart vad gäller bilar. <laughs> <laughs> men, men om man ska ha allvarligt här så är det ju faktiskt ganska bra med halvljus på, ja. man ser det på håll så att han hade ju lite fog för att stoppa dig då. Ja, och det men inte... här, vid andra tillfällen då har det ju bara varit djävulskap från deras sida förstår jag. Ja självklart alla ja. andra tillfällen, ja de ska vi absolut inte prata om men sen om jag efter det här så kan jag dra mig till minnas att det är väldigt många som har blinkat på mig när jag har mött dem i trafiken så jag tänkte ja. gud vad mycket kontroller det är här har jag tänkt men, men det är nog mera det där tänd gubbe. Ja. gubbe Jaha Anders Jakobsson tack för idag och vi får ju inte glömma bort att läsa Anders Jakobs Jakobssons förträffliga blogg eh, som heter, kan du dra adressen med Jakob Vithan och, och går ni in på den så kan ni få läsa om, om eh, hallhängarens kusin också han är, han är Mackhängare det låter spännande ha det bra så hörs vi, hej på dig hej Jan God morgon! Önskar Hits FM Ja, FM Hör fortfarande på det slutet på den här låten Var spännande Har ni nu lyssnat på Allan. Hon lyssnar fortfarande på Dexie Midnight Runners Men det gör ni inte längre för den stängde jag av där Jag ska säga det, polisen gör ett jätteviktigt arbete Så jag vill inte på något sätt ralliera över dem Men jag tycker att jag är överrepresenterad I statistiken Det är bara så och jag är inte bit. Utan jag är bara tragisk Jag är bara tragisk som person Jag måste pusha för en grej som är Nästa fredag den 24 oktober i Boksholm Boksholm. På Nygatan, på Kulturhuset Nygatan 9 så är det musikkafé och öppen scen. Så det betyder att känner du att nu är det dags för mig att breka <går> så ska du självklart anmäla dig. Det är gratis att komma dit och lyssna och fika. Eh, och det är också självklart gratis att uppträda. Gå in på nygatan9.se så kan du anmäla och läsa mer om evenemanget. Två timmar nästa fredag kväll den 24 oktober mellan 19 och, 21. och tanken är att det här ska bli en återkommande aktivitet i, i Tranos. En aktivitet däremot som inte är återkommande mer än att den kommer åter tre gånger under den här helgen. Det är Tranos revyn. Så mycket bättre. Pung, pung, pung. Sen sist. Och tre av medlemmarna sitter här i studion. Det är det är Mattias och det är Joakim. Och nu måste vi ta reda på... Eh, kan du, ja, jag vänder mig till dig. Joakim Om man nu säger så. Ja, men man kanske skulle gå på det där. Eller hur de pratar här nere. Ja, och, och, ja, man kanske skulle gå på det där. Men man undrar vad det är för något. Vad får man för biljetten? Vad man får. Man får humor på hög nivå. Och sen får man... Eh, alltså det är ju ganska mycket tranårskändisar eh, som Arie. förekommer på, på scenen. Eh, både... Några som har varit med innan och eh, några nya... Några nya, nya. kändisar. <laughs> Eller för, för scenen alla fall. Ja. Ja. Så... Ja. Ja, jag vet inte om jag ska avslöja nej, nej, Jag, tycker, ska jag tycker inte det eller. Jag vet inte ja, ja. Nej, ja, Kom och se Men eh, vi, vi gör ju i alla fall jag kan väl säga, Vi gör ett nummer som i alla fall är En liten eh, parodi på ska, Skavlan eh, ah, ja vi en väldigt det, det väl ikväll. Ja precis Med, med, ja. Gäster som... med lite gäster och, ah. och det är ju Tranås kändisar ah, ja, du, tror ja, du, ska, och... Mattias Dussel som liksom, du är ju lite åskådare som, som musiker blir ju ändå så att du får sitta och titta rätt mycket också jaja, jaja. Är det en rolig den? Nära, nära Är den rolig den Mattias? Ja då, absolut Ja då Du hörde Joakim Det var en uh, sju stjärnor av Yippie <laughs> ja, Vad säger du Rika? Är den rolig den också? Så? Ja framförallt när jag får Jocke i ryggen <laughs> Men då måste jag fråga Vem spelar Skavlan då? För det, det, vi inbillar ju så ändå att Eller det kanske inte är Skavlan som är Skavlan Nej <här> <här> Precis Mystiken <här> täta <här> Ja visst gör den ja. så kom Till helgen och Gör frågetecknet till ett ja. utropstecken. Nej men i alla fall men, men, ja, men Det, det känns väl som, som att jag ska säga eh, vi, vi har väl här Då Palle David Vartad en här Som eh, talk show host Där alltså eh, i, i, I rollen som skablan kan vi säga. Jag kan ju avslöja så mycket. Ja, okej och ja, och där utifrån det så händer det en hel del kan vi säga, i, i den scenen och eh, sen har vi några andra scener som eh, tar upp eh, sva, sva, sva, svenska span, svenska som bor ner i Spanien ah, ja, ja, <laughs> bland klar, annat ah, ja, ja, ja, precis ja, ja. ja men det låter ju ja, och eh, en hel del annat eh, som kommer förekomma på scenen då. Mm. Ah, annars Joakim, låter ju lite som det här Alltså vi För dig Det är säcken och chansen Jag backar lite här så, Jag gör Nå, så, så. Här, Nu kommer ja, det Ja det här är som en Nu mm. För det är lite så De får köpa griser i säcken och chansa. Var lite vågade nu Ja, men jag tror... Och annars, förlåt, det var ju jättefånigt. Men... Va, var inte rädd att honom ska komma och titta. Men om man nu säger så här... Nu ska vi ta reda på... Nu ska vi vara jätterolentliga. Imorgon är det den 18 oktober. Uh -huh. Det är två föreställningar imorgon. Yep. Klockan 15 Och klockan 19 Och klockan 19 Och sen är det en föreställning den 19 oktober på söndag. Klockan mm. 15 15. Och ska jag nu köpa biljetter? Så ska jag ju det. Eller jag ska ju köpa biljetter. Och då ska jag handla dem på... På direkten ska du ja. anna. <laughs> Och det är alltså. Ja, så är det stor Ja, precis, absolut. Sen finns de också ute. I, om man vill åka ut i Arneby denna lilla pittoreska <håla>, <håla>, <håla>, håla. Så kan man åka dit till växthuset och köpa biljetter också. <håla> så kan man få en liten utflykt också. Ja. Det kan vara trevligt. Ja, <håla> ja. Det finns så, även så jag har Så är hört... det. Och sen kan man ju också då köpa. Om man vill vara riktigt spontan och bara och oh, ja, ja. så där så finns det ju biljetter också att köpa i, eh, när man I kommer entrén, i andra ja, ja. mm. Men men försäljningen gått ganska bra va? Ja men den har vi skjutit fart nu den här ve sista veckan här, ja. faktiskt tror jag så att, som det känns att det ser lovande ja, ut absolut. Det. Så, så, så det där att köpa vid dund det, det ska man ja. ja. det kan ju vara lite så ja, ja lite svär, ja. så på, och, direkt, och, och och billigt var det också. Ja, jättebilligt Fruktansvärt billigt Ja, nästan eh, lite jobbigt ja, ja. Ja. 250 kronor kostar en biljett 250 spänn ja. Det är ingenting Det är tre dos fem doser snus Ja, precis Mi Mindre, fyra en halv doser snus Ja, de ska väl ja? höja skatten på det nu också. Ska de det? Ja, ja jag trodde. <laughs> ja, Säg man blir ja. ju prillig. <laughs> ja. ja. ja. Så är det. Nej, nu måste vi spela <laughs> någonting, för nu måste vi liksom höja nivån på det här. Så vi spelar Ett glas vatten. you that day Du ska besöka De som går i grupp, De vågar inte ens försöka Och när du går i land så sover och drömmer Hallå. Ja, ah, du lyssnar på Fredagsvällan morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Zonen byggd med mig Anna Holmbom och gäster i studion idag har varit Mattias Rickard och Joakim från Tranås revyn som har Premiär och samtliga föreställningar nu till helgen och biljetterna de köper ni på direkten på Segersons Stoback och för 250 spänn så kommer ni förlänga ert liv. Billigare än så kan man nog inte komma undan för ni vet hur det är, ett gott skratt förlänger livet men det är väl kanske så också Joakim att ibland kanske man lite sätter skrattet i halsen också om man det, är jo, men det finns väl alltid Så det är väl med bra humör att det, det ska Göra lite ont också ja, det. Så är det ju så, att absolut, det finns. så är det Mina herrar, stort tack för att ni tog av er tid Jag förstår att ni är Behöver ladda om nu inför Generalrepetitionen och Det här är ju teater som alla annan Så man säger inte det där ja, Jag får ju säga lycka till men ni får inte svara utan Vi säger toj, toj, toj Ta nu chansen och och gå och titta på det här Och njut Och tänk tanken Vad kul att Tranås har en egen revy ja. Bara det är ju fantastiskt Ja visst det är Det är ju så, varenda liten håla Med självmaktning ska ha en egen revy Så det gäller att folk går och tittar på det. Men nu mina herrar Nu är det sanningens minut Eller minuter För nu ska vi spela Pöst eller kolera <laughs> Det som skiljer agnarna från vetet Det som gör män av pojkar Det fungerar så här Ni tävlar mot varandra Och det här är en bedömningsport Ungefär som konståkning fast mycket vackrare Och, och, och, och jag är den ryska domaren Och även den vitryska domaren Och även domaren från Ukraina så jag är helt enbådsväldig Och bestämmer om ni har svarat rätt eller fel bara. Äh, inte alls mm. Ja, alltså På det sättet skiljer jag mig från den ryska domaren <laughs> <laughs> alltså jag, ja. Men annars är min Agzund ungefär så ja, där vet jag inte om det är värnen värnen ja. Och det funkar så här Man får välja man får fort Och så måste man välja någonting Och så, och så, och så vinner ni En En, en, en kasse ifrån. Vänner emellan i bokssalen fylld med ära. Ja, så. Så kan jag få en 500 av vänner. För att jag nämnde Vänner emellan. Så. Det är en biståndsorganisation. Ja. Joachim börjar. Och. Oh, oh, oh. Vi kör nu. Hur mm. är du beredd, Joachim? Du, du ser lite närvarande ut. Ja, ja, det här känns i, i bagen, ursäkta. Ja, ja, ja. Morgon eller kväll? Kväll. Och, och rickar du så. Morgon. Morgon ja, jag, måste nog... jag vill ju helst morgon Fast det är väl kväll egentligen ah. Och det här grabbar, Det här är en morgontid i radiotåg Vem tror ni fick poäng ah. Du, du så kväll Och du säger kväll Och som morgon Rickard leder Det är nästan ointagligt Men det är fortfarande fyra omgångar kvar Grattis Rickard Hur känns det? Det känns jätte jättebra. Ah. Jag, jag kände redan sådär innan Att du är lite vassare än de andra Men jag vill inte säga det <laughs> Ja, eh, då får, då får du får börja bara därför. Eh, eh, drama eller farsch? Drama. Mm. Och oh, oh, Mattias. Jag säger drama också. Ja. Drama. Ja. Mm. Och, och, och det får ni rätt för. För, för, för, för, för. för Fars är en undergrupp av drama. Mm. <laughs> det är så. så är det. Det, är, det, är, det, är, det är faktiskt så. Eh, och, och då tänker jag som en Holmbom som bara svamlar hela tiden. Ja, just det. Tänk på det ändå. Mm -hmm. Fundera. På den. Ja, alltså ni, ni, ni knappar ju in. Men, men, men, men ni måste förstå att ni måste välja något annat än rika nu någon gång här för att ha någon chans. Jag känner svettpäl ja. hon i pannan nu. Och det jävligt... så det står 2-1-1. Mm. Uh, uh, och nu är det Mattias som börjar Skärp det nu Mattias ja, Tänk E7 <laughs> ja. Sommar eller vinter? Sommar Ja, Joakim Vinter Sommar Ja, Självklart sommar Egentligen tänkte jag be Joakim gå ut ur studion Jag hatar vintern och jag älskar, fullkomligt älskar vintern när det är så vackert och vitt och skidorna på och backen står där och väntar. Ooh, säger han. Så alltså, det har ju brunnit. Där för länge, så det är ju bara så. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte var det står, men jag vet att Joakim Joakim ligger sist. Alltså, jag trodde det skulle bli en bra dag. Det blir dyrt och jag får släpas i smuts. Ja, men du har chansen Joakim. Du har chansen. För det är två omgångar kvar och du får börja nu. Hund eller katt? Oh. Oh. Hund. Oh. Oh. Mattias. Jag säger katt. Jag säger katt. Och jag säger hund ja, Och det, det här är en av dem där man får rätt för alla svar Jo så är det Det, det är lite så där. det viktigaste är viktigast att delta och, och dessutom får man lite Beroende på vad man har svarat, får man lite bonuspoäng Så nu är det helt oavgjort mellan alla tre Just Det är det. fantastiskt, det är spännande Så det är helt avgörande nu Den sista omgången Och det blir ju Rickard som börjar den omgången vi spelar eller med Rickard, med Mattias med Joakim från Tranos revyn. Och frågan är kommer det nu bli så mycket bättre? Rickard Ja. Applåd eller skratt? Applåd. Mattias. Då måste jag ju säga skratt då. Och Joakim. Oh. Skratt Och alla vann <skratt> ja, så. ja, grattis Ett applåd för det Ja, ja hörrni, Jag tror att de sista lyssnarna stängde av För att ta sig, men det, det spelar, vi Får ta hörrni, ni, toj, toj, toj, hälsa era revykompisar. Eh, jättekul att, att Det blir vi i Tranås igen eh, Och ta nu chansen Och det är ju perfekt Det är perfekt, ja, men Jag är bort på kvällen Ja men då går du på dagen Ja men på ska jag Då går du på kvällen Alltså det är ju den här valfriheten Som vi kämpar så hårt för I det moderna samhället Tänk vad fantastiskt Utnyttja den, tack <laughs> Och som vanligt kära vänner Så avslutar vi med ett ord för dagen Teater är poesi som reser sig upp ur boken och förvandlas till en människa. Sjätteommer så hörs vi igen har det bra hej.